Розділ 19. Вартмех 03. Статус «Порятунок». Ініціація першого етапу. А рада видачовник перегеліє за допомогою модуля пілотування та опускає на поверхню планети. Вона дала мені вказівку перебувати на спостережному сидінні другого пілота, а не у вантажному відсіку, як я звик. Ми приземляємося на платформу нижче краю плато біля докорпоративної установки. Платформа була, мабуть, другорядним місцем приземлення або базою для великого будівничого бота, але тепер її поверхня була чиста і невидима з установки та планетного доку. Крім того, перегелі глушить сигнали комунікатора і сканера на близькій відстані, тож наше наближення не буде зафіксовано. Я вже вимкнув функції сканування в себе і моїх дронів. На планеті пізня частина денного циклу, погода ясна, без ознак атмосферних перешкод, які можуть вплинути на оцінку успіху місії. У мене три додаткові джерела сигналів. Перший. Другий човник, який раті посадив на рівну землю під планетним доком. Другий. Дрон, яким керує Перегелі, і який транспортували в човнику Раті, а тепер він в компанії Оверс, Т'яго і Айріс. Третій. Сам Перегелі, який відстежує всі розміщення і сигнали. Чотирьох клієнтів Перегелія переконали повернутися в космічний док капсулою техобслуговування ліфтової вежі. Їх врятували і тепер надають медичну допомогу. Оверс Тяго і Аріс залишилися, щоб допомагати реалізувати етап 01 плану Б01. Усі вороги покинули планетний док, окрім делегації з п'яти учасників, які погодилися зустрітися з людьми. Вони дали згоду на цю зустріч, коли Перегелій через загальну трансляцію комунікатора надіслав усім приймачам неподалік Колонії повідомлення Я виявив ваш первинний двигун та реформування, погоджуйтеся на зустріч, або я його знищу. Відповіді не було. Друге повідомлення. «Вам потрібен доказ мого наміру?» Тоді перегейлі запустив і підірвав озброєного слідопита в центрі сільськогосподарської зони між космічним доком і докорпоративною установкою. Кратер залишився величезний. Другий слідопит здетонував у повітрі над докорпоративним комплексом. Вороги погодилися на зустріч. Перш ніж ми зійшли на борт човника, а рада сказала мені, «Ти не мусиш цього робити. Я розумію, як воно зіткнутися з цими людьми після того, що вони зробили тобі... «І двом іншим вартмехам. Навряд чи це легко. І мені незручно просити тебе про таке, коли ти щойно хакнув свій модуль контролю. У тебе зараз, мабуть, бентежний період». «Справді бентежний. Але діяти за протоколами і допомагати в порятунку – знайомі мені речі». «Я хочу долучитися», – відповів я. Вона кивнула. «Дякую. Якщо врятуєш вартмеха, ну, багато людей будуть дуже тобі вдячні». «Перед тим я прочитав helpme.file, тож сприйняв це як правду». Але є різниця між тим, щоб приймати дані як точні і досліджувати їх. Люди не покинуть цього вартмеха всупереч тому, що частина його функцій передбачає максимальну одноразовість. Тут відбувається багато такого, чого я не розумію. Але все одно беру участь. Я перевіряю наші захищені підключення до потоку і комунікатора, а тоді надсилаю сигнал раді, щоб відкрила затвор. Дронерозвідники, які я пристебнув ззаду на броню, відчеплюються і хмарою летять із човника. Вони розсереджуються, переходять на стелс-режим і рухаються в бік установки. За допомогою коду проєктують такі ж перешкоди, як ті, що видає захисне обладнання ворогів. Ворожі дрони вони виявляти не зможуть, але і ті їх не виявлять. Я проєктую такий самий код, тож маю надію, що ворожі дрони мене не помітять. Але це поки не перевірялося, тож краще їх узагалі уникати. Під планетним доком на широкій терасі біля входу з заднього боку дрон Перегелія передає відеотрансляцію в наш захищений потік, і там п'ятеро ворогів прибувають на зустріч Зоверс, Т'яго і Айріс. А ще на терасі бойовий слідопит. Вороги не озброєні, в робочому одязі, а не більш знайомих захисних костюмах, якими вони користуються в бою. У двох сіра шкіра на обличчі, долонях та інших відкритих частинах, а в інших трьох сірі плями на шкірі нормального людського кольорного діапазону. Раті каже в потік. «Ну, сподіваюся, це спрацює. Цить!» – відказує Арада. «Не відволікай їх!» Оверс подає сигнал згоди. Перший ворог, означений як ворог-один, каже «Ви ж не розірвати цей пристрій, поки самі тут. То навіщо нас цим залякувати?» Перегелі передає в потік переклад його слів. Мова та сама, якою написані вивіски на космічному доку. «Це мова колонії Адамантину», – підтверджує Айріс у потоці. Думаю, це та сама фракція, до якої належив колоніст, який допоміг нам на розвіднику. Т'яго відповідає ворогам. Це погроза для нас також. Нас змусив прибути сюди транспорт, щоб зустрітися від його імені. Під час первинного планування на борту Перегелія Раті висловив заперечення. Ми впевнені, що вони на це купляться. Ніби ми заручники злого транспорту, який нас до цього змушує. Перегелій. Я можу бути дуже переконливим. Ворог один із сумнівом каже. Транспорт? «Т'яго, ви напали на нього, спробували завантажити в нього чужу систему і викрали деяких людей на борту». «Ворог-2. Це зробили інфіковані. Ми не відповідаємо за їхні дії». «Т'яго, може і так, але транспорт вважає відповідальним всіх вас. Якби ми більше знали про вашу ситуацію, можливо, він би пом'якшив». «Ворог-3. саркастично. Якщо цей ваш корабель розмовляє, то чому не прибув особисто?» «Дрон-перегелія. Тобі не сподобається, якщо я прибуду особисто». Вороги реагують з подивом і легким розпачем. Ворог два. «Що сталося з тим, хто був на борту транспорту?» Т'яго дивився на Оверс, яка каже. «Вони всі мертві». Т'яго й Оверс перед тим вирішили, що Оверс буде поганою, яка погоджується з бажанням злого транспорту знищити колонію. Мої дрони дістаються відкритої площі біля установки і залітають повз ребристі будівлі. У наш захищений потік надсилаю. «Очікуйте розвіддання». Дрони фіксують моїх озброєних ворогів, які ховаються одразу біля входів у будівлі зі східного боку. Інші два входи ніби чисті. Перегелій повідомляє в потік, що прийняв інформацію. Ворог-2. «Чого ви від нас хочете?» «Т'яго. Щоб ви повернули особу, яку схопили в камері вивантаження спускового блоку. Поверніть, і ми вас облишимо». Захищений потік він повідомляє. «Спробую, а раптом виявиться так просто». Оверс відповідає. «Ой, Т'яго». «Ніколи нічого не буває просто», – додає Айріс. «Це правда. Заручників не беруть для того, щоб випустити на першу ж вимогу». «Ворог один. Ми не можемо повернути цю особу, бо не ми її забрали. Це справа рук інфікованих!» Оверс. «Тоді скажіть їм, щоб повернули її, інакше буде ще кілька детонацій». «Ворог два. Вони нас не послухають!» Оверс смикає головою в бік слідопита. «А ви їх змусьте? У нас ні в кого немає вибору». «Т'яго». «Якщо скажете нам, де вони тримають нашого друга, можливо, транспорт погодиться зачекати». Дронам вдається потайки пробратися через два чисті проходи з західного боку площі. Я повідомляю про це перегелюю, який знову схвалює повідомлення. Людям він відправляє. «Тягніть час далі!» Вороги продовжують демонструвати знервовану поведінку. Аріс, розповідайте, що тут сталося. Можливо, це допоможе. Ми знаємо, що ви знайшли чужі рештки, розмістили одні на двигуні транспорту і інші в розвіднику». Ворог чотири говорить уперше. Ми не знали, що вони це зробили. Може, ви брешете, може, вам потрібні наші здобуті дані. Оверс. Вибух у вашій сільськогосподарській зоні як скидався на брехню? Ворог один підштовхує ворога чотири відступити. На деяких рештки впливають сильніше, ніж на інших. Нас не можна всіх звинувачувати за дії кількох. Айріс. Але ті кілька вбили більшу частину екіпажу розвідника, а ще збиралися силу міць заразити нас. Ми летіли сюди, щоб вам допомогти. Чому маємо вам вірити? Оверс. Вам би щось зробити, а не постійно повторювати, що ви не винні. Скажіть, де тримають нашого друга? Дрони тепер розвідують по коридори, а я здебільшого отримую візуальні сигнали з низькою роздільною здатністю. Потік активний, але поки жодних дій вартмеха не зафіксовано. Один дрон виявив відкриту антигравітаційну шахту і тепер спускається нею. Я відправляю групу за ним. Тут багато рівнів, які треба обшукати. Підземна частина установки значно більша, ніж ми очікували. Ворог 5, раптово. Для чого це вам знати? Вам його не звільнити. Обережно, застеріг нас употік. Нам не треба, щоб вони думали, чому ти ставиш це запитання. Дрон-перегелія. Мені ще раз продемонструвати доказ своїх намірів, наскільки ота водойма ключова для вашої сільсько-господарської системи. Урги знову рознервувалися. Т'яго, бачите, якщо скажете, де наш друг, можливо, нам вдасться переконати транспорт, що ви не винуваті. Я отримую дані розвідки дронів. Передаю Перегелю. «Виявлено знайому сигнальну активність, але дрони не можуть налаштувати контакт чи виявити розміщення». І додаю, «Мені треба бути ближче, щоб допомогти дронам визначити локацію». «Я маю туди спуститися». «Перегелій погоджується». «Ініціюй етап два». А Рада весь цей час слухала свій потік, а тепер киває мені. «Успіху», – каже вона. «Дякую». Відповідаю. Я вилізаю з джовника і чекаю, щоб арада Рада точно замкнула за мною затвор. Тоді, лізу скелями, починаючи таємний підхід до станції та її центральної площі. Вбивцебот 1-0. Отже, ми знайшли ворожу контроль систему. Від поту сорочка прилипла мені до залишків спини, а надійність робочої системи впала ще на 3%. Колоністи Адамантину, мабуть, відшукали тут цю докорпоративну систему і відновили її як резерв для власних. Тоді одного дня в шахті, у якій вони зберігали різні речі, щось сталося, якесь важке обладнання так сильно пробило пломбу на дні, що розбило її. Хтось із людей спустився туди перевірити і отримав зараження від чужинних решток. Та людина повернулася сюди, може її сюди привела одержимість, про яку розповідав Т'яго, і принесла зараження в цю кімнату, де перебрала на себе контроль над докорпоративною центральною системою. Раніше ми пропускали, що вороги то заражені колоністи, які збудували чи захопили ворожу контроль систему, щоб та їм допомагала. Але все навпаки. Тоді центральне сказала Запит, ідентифікуйтесь. Я й не думав, що її аж настільки залишилося, щоб комунікувати. Відповів: Прийнято вартові мехи. Запит, допомога. Прийнято, триває. Мене не покидало погане відчуття, що під допомогою мають на увазі і її довічне вимкнення, але до того моменту не було жодної підстави вважати, що це серйозно. Два нуль сказав. Тож вона передала зараження чи то інфекцію, неважливо, людям через їхні потокові інтерфейси? Напевно. Вона, схоже, дісталася аугументованих людей, у яких інтерфейси вбудовано в мізки, а тоді через них заразила людей з зовнішніми змінними інтерфейсами. Не завжди була на 100% ефективною, саме тому один із ворогів на борту розвідника допоміг Айріс та іншим утекти і сказав їм, що не всі вороги вірять в чужий колективний розум чи яку там турню наплала їм ворожа контроль система. 2 додав. «Ми не помилялися щодо імплантів, це просто приймачі, стара докорпоративна технологія. І ще чужина апаратура, яку розмістили в дата на двигуні і намагалися розмістити на розвіднику». Ворожа контроль система сказала колоністам, що з ними робити, і написала код для ворожих дронів, захисного спорядження і сенсорного відбиття. Напевно, все це плато, а територія розміщення решток. Може, навіть їхні руїни, і хто знає, що ховається в шахті під пломбою. Хоч маніти, це ж вони ще тут собі їжу вирощують». Два нуль вагався, раптом зборений страхом. «Якщо зараження передається через код, думаєш, Дат досі інфікований?» «Ні, бо ворожа контроль система розізлилася і видалила тодішню версію Дата. Мабуть, він був інфікований, коли створив копію, але після перезавантаження, передусім, вичистив простір обробки, який використовувала ворожа контроль система. Він стер кожну її частинку, наче вбивчу програму, і, мабуть, усунув інфікований код чи що воно там. Чужинний код у якійсь незрозумілій формі. Ну трохи зрозумілій. Мабуть, воно діє за тим самим принципом, що і зчитуваний машинами код, прописаний у людському ДНК. Бо там працюють речі на кшталту агументації, конструктів, і так можна передавати зловмисне програмне забезпечення, якщо не фільтруєш. От зараза. Дат дістав інфекцію від агументованої людини, як і ця система. Вороги відправили людину-носія на борту. Двох людей, виправив 2.0. Раса з електрою. Він мав рацію. Вони сказали, що поранені. Дат поклав їх на медичну платформу і сам зчитав заражений код. Ворожа контроль система стерла їм пам'ять про це через імпланти і, можливо, зараження... Ні-ні, перебив 2.0. Ними скористалися не для того, щоб передати зараження. Я певен, вороги зробили це, щоб перекинути ворожу контроль систему на дата. Саме тому спогади в електри такі рвані. Її нейронні тканини грали роль місця зберігання для ядра, наче вбивча програма, тому ми постійно на неї наштовхуємося. Вона множиться. Я перевів погляд на коробку центральної системи. Висновки перший чужинні рештки змусили заражену людину принести їх у зону дії найближчої робочої системи до корпоративної центральної системи. Другий інфікована центральна система поділила себе маніякально, як люди в інцидентах із чужинним зараженням, які будували химерні речі та вбивали одне одного. І створила ворожу контроль систему, подібну на зловмисну програму гібрид, застарілої до корпоративної технології та чужинних решток незрозумілої природи. Третій. Ворожа контроль системи поширилася на системи Адамантину і колоністів. Вона змусила їх використовувати докорпоративні технології, бо це і є зрозумілим для докорпоративної центральної системи. Змусила будувати те, що їй хотілося з докорпоративних технологій, як-от дрони і імпланти. Докорпоративні технології з використанням чужинного коду. Четвертий. Та все одно вона застрягла тут, у колонії на тереформованій частині планети. Тоді прибула контактна група «Берешистранзе». Я пробув якийсь час у шахті з неізольованими рештками і також у цій кімнаті, і досі не почувався інфікованим. Але, зрештою, ворожа контроль система і не намагалася інфікувати вартмехів на кораблі розвіднику, включно з три, який, згідно з 2.0, отримав наказ і безпорадно стояти в коридорі. Можливо, вона не здатна впливати на конструктів. Було б непогано. 2.0 запитав То хто такий ворог? Контакт? Контакт, що підтримував комунікацію з копією ворожої контроль системи на розвіднику. «Два-нуль» вважав, що то людина або принаймні не чужинець. «Два-нуль» відсежив зв'язок із тим контактом аж до цієї установки і опинився в докорпоративній центральній мережі. «Щось у мене погане перечуття». Я повільно рушив уперед, обходячи колом мережу підключень. Навколо чулося тільки, як репить моє травмоване коліно, а ще настирливе повторення сигналу лиха. «Два-нуль» спитав. "Ем, а ми куди?» «Треба дещо перевірити». Я пішов до проміжку між двома столами, де пролягала порожнеча між підключеннями. Подався вперед і якось упав чи присів до підлоги біля розпластаного тіла людини. Я ще перед тим зрозумів, що від нього не відгонить розкладенням. Смерть настала найпевніше принаймні кілька місяців тому, а то і більше, ніж планетарний рік чи роки, якщо саме цей інцидент і спричинив значне поширення зараження. Але форма тіла, що виднілася під білою порослю, зовсім не виглядала запалою, гидною і висохлою. Біла кристалічна речовина була зерниста і проростала з в людини з вух і рота. Я підібрався ближче під кутом, а тоді я опустив голову, щоб побачити обличчя. Шкіра мала синьо-білі плямисті місця, що вирізнялися на тлі легкої засмаги. Можливо, це гниття і, можливо, той самий процес, що змінив кольори і текстуру у ворогів. Я побачив, що в людини сині очі, і вони дивились на мене. Я похопцем кинувся від неї геть і кола стійок і столів. Через коліно не міг підвестись, а ще боявся обернутися спиною, щоб зіп'ятися на ноги, спираючись на стіну. Двоноль сказав, «Розумію, що насильством неможливо вирішити все це в цьому випадку». «В цьому випадку так». Я націлив енергетичну гармату в правому передплічі на голову людини, викрутив потужність на максимум і вистрілив. Біла речовина спалахнула і видала слабкий сморід, який мені не вдалося розпізнати. Людина таки дивилася на мене безвиразно. Очі в неї були затягнуті засохлою рідиною і не кліпали. Ну чому нічого не може бути легко, хоч би зараз? Тричі я спробував її вбити, доки два нуль не озвався. У ці подряпини і вибоїни на підлозі навколо неї, можливо, то сліди ударів вогнепальною та енергетичною зброєю. Її вже намагалися прикінчити і нараз з різних напрямків і різною зброєю. Прекрасно. Намагалися вбити і підірвати вхід у цю кімнату, але їх зупинили до того, як вдалося застосувати достатнього розміру вибухівку. Зараження, мабуть, вплинуло на органічні тканини хазяїна, дало функцію самозахисту. Мені не хотілося підходити і пробивати ту голову кулаком, тому що А. Я вважав, що маю імунітет до кодового зараження, та, можливо, він не спрацює, якщо рештки потраплять мені безпосередньо на шкіру, і Б. Якщо тут не діє енергетична гармата, то і удар кулаком навряд чи подіє. Потрібне розумне рішення. Я змусив себе обернутися і, тримаючись за стіну, підвестися на ноги. У шахті є інструменти. Треба знайти щось, чим розчавити або більшу вибухівку. Знаю, я ледве стою і ходжу, тож у цьому моменті випромінював неабиякий оптимізм. Два-нуль сказав. Хм, потенційна проблема. Чому контроль система не покликала на допомогу? Має ж бути якесь виявлення близькості. Крім того, цей ворог-контакт нас бачить. Оце гарне запитання. Центральна зненацька узвалася. Запит, сукупність клієнтів загинула? Так, ні. Вона питала про людей. Я відповів Прийнято, ні. Сукупність клієнтів під загрозою. Вона продовжила. Запит, сукупність клієнтів допомога. Я не знав правильного коду і не хотів брехати. Усе стало значно значно гіршим, ніж навіть здавалося. Прийнято, невідомо, відповів я. Центральна замовкла. Я продовжив. Запит: сповіщення про близькість діють. Вона усвідомлює свою ситуацію і, можливо, вдасться виявити, чи ворожа контроль система знає, що ми тут. Прийнято. Сповіщень про близькість немає. Невідомих організмів немає, лише в мережі. Угу. Вона має на увазі, що ворожа контроль система не реагує на мене, бо вважає мою присутність не ворожою. Вона думає, що я інфікований колоніст. Що відповісти я не знав. Вартмехи не мали б відчувати шок, як люди, але надійність робочої системи в мене впала ще на 5%, що досить багато зараз. «Я не в мережі», – сказав я центральній системі. «Я не інфікований. «Хм», – втрутився 2.0. «Можливо, інфікований. Зчитую діагностичні аномалії. Зачекай». Центральна система надіслала мені зображення. Мапу з'єднання в кімнаті схожу на ту, що створив 2.0. Там була моя фізична адреса і з'єднання з ворожою контроль системою. «Чи пак ні?» Між людиною і машиною. Можливо, воно саме так і мало працювати. від людини до машини і до людини. Ми все робили неправильно. Я постійно переконував дата уникнути контакту з потенційно інфікованими системами, хоча варто було переживати через інфікованих і агументованих людей. Я вже зафіксував цю кімнату цю інфіковану людину. Вона сподівалася заразити мене в шахті, а я забрів туди і послужливо зробив все сам. 2000 сказав: "Я знайшов у твоєму активному просторі обробки аномальний код. Ізолюю його і позначаю намагався видалити. Ага, він вийшов із ізоляції, ну, принаймні так залишився. Я думав, що маю імунітет, бо я вартмех. Вау, наскільки же звучить. Щось на кшталт людської дурні, хочу бути особливим, чому я не особливий, яку вони постійно торочать?" 2000 сказав: "Його можна видалити." "Дат, видаляв." "Так, але то дат. А це просто я." Я, якого будь-якої миті може захопити ворожа контроль система. Це наче знову отримати модуль контролю. Ні, не знову. Не знову. Я маю шлях входу в мережу ворогів і, можливо, союзника. Надіслав центральний Запит – дозвіл на ініціацію очистки і перезапуску. Вона відповіла. Запит – сукупність клієнтів допомога? Якщо допоможе її людям, вона допоможе мені. Я відповів. Прийнято. Якщо буде можливо, спробую. Прийнято. Дозволи надано. І раптом я побачив увесь вузол. Центральний ворожий і те, як вони переплетені, а ворог-контакт на периферії. Я відкрив центральну систему і ініціював очистку. Саме тоді ворожоконтроль-система зрозуміла, що я тут. Вона зреагувала значно швидше, ніж я очікував. Скористалася підключенням, щоб приголомшити центральну, пробити мій захист і проникнути мені просто в голову. Вона знала, хто я. Мала дані від інших двох своїх ітерацій, знала, що я вже її раніше вбивав. Цілу секунду я думав, що мені каюк. Мене або буде видалено, або знову опинюся під владою ворожої контроль системи, яка візьме гору в мене над головою, наче модуль контролю. І якщо є вибір, краще, щоб мене видало. Але вона не до кінця вловила, що тут зі мною ще 2-0. Чи радше не зрозуміла, що ми – дві ітерації з різними можливостями. Я втрачав функціональність і наближався до мимовільного перезапуску. Але 2-0 був у нормі, і він – вбивча програма. Він видобув ворожу контроль систему в мене з голови і відстежив активний зв'язок назад, аж до виділеного місця в центральній системі. Центральна повідомила. Помилка очистки. Ініціюй вимкнення, а тоді зниж підрозділ. сказав мені два нуль. Нехай ну, чорт забирай. Це тебе вб'є, відповів я. Я знаю, ти що ідіот. А яка в мене по твоєму функція? Просто зроби, як кажу. Я не хотів, не міг. Я справді ідіот. Згадував, як Мікі кинувся на бойового бота, щоб я міг врятувати людей. «Якщо ти зараз промахнешся, я буду такий злий, на моєму тлі дад виглядати моєнгулятком!» – сказав 2-0. «І на відміну від Мікі для мене це буде перемога!» Буде боляче. Я ініціював вимкнення. Потік різко ще разом з відключенням центральної. Все затихло і всередині голови, і навколо. Я усвідомив, що знову лежу на підлозі. І піднявся. Ледь не впав. Перекинув стіл і енергетичною гарматою в лівій руці відрізав чималу балку. Тоді пошкотельгав до зіркоподібної коробки, в якій тепер сиділи два 2.0, центральна і вороже контроль системи. «Вони сплять», – заспокоював я себе. «2.0 і центральна нічого не відчувають. Зле, що і вороже контроль системи також». Своїм кийком і обома гарматами в руках я розбив коробку, розтрощив і розплавив її нутрощі. Ці дії здавалися дивними і неправильними, а органічні частини в мене реагували так, що я знову радів, що не маю шлунка». Я вбивав вартмехів і бойових ботів, але це ж я сам. Майже. Ну, не настільки. А ще центральна, яка серед усіх тут постраждала, не менше. Навіть ворог «Контакт» був тут жертвою. І я муситиму ще якось його вбити. За відсутністю ворожої контроль системи, можливо, вдасться пробити його захисний бар'єр. Покінчивши з коробкою «Центральною», я обернувся до ворога «Контакта». О, а він рухається. Зараз стане ще гірше. Якщо від людини, якою він був, хоч щось залишилося... А тоді він зірвався на ноги і кинувся на мене. Вартмех 3.0. Статус. Триває порятунок. Я обходжу колом північний бік комплексу в бік проходу між двома будівлями на поверхні. Розвіддані дрона надають мені мапу комплексу і розміщення ворогів, що сховалося біля східних дверей. Вороги на терасі планетарного доку оповідають людям історію колонії. Там лише підтвердження інформації, яку і так отримала Айріс. Не надто корисно. Якщо люди не можуть отримати розвіддані, я зайду в комплекс без них. Це вперше я виконую порятунок без модуля контролю і хочу, щоб усе було успішно. Хочу знайти іншого вартмеха. Я відправляю оновлення статусу перегелію, і він відповідає немиттєво. Насилає «Стій на місці!» Я кажу йому «Щоб завершити цю місію порятунку, я маю рухатися далі». Якщо пожертвую тобою без шансів на успіх, вартмех буде злий на мене. «Що?» «Ворог-2». Вони хотіли скористатися тими пристроями в сховищі. Старими. Після цього стало гірше. Т'яго. Хто вирішив почати використовувати імпланти? Вороги від цього хвилюються. Ворог два. Які імпланти? Мої дрони вловлюють підвищену активність сигналів десь глибоко під комплексом, але вони надто розсіяні. Т'яго повідомляє в потік. Раті, твій аналіз. Раті надсилає перегелію якийсь файл. Його дрон відкриває дисплей і починає показувати відео, як із ворога виймають імплант Вороги дивляться відео. «Оверс, бачите? Вони вам про це не розповідали, так?» Усі інші вороги дивляться на четвертого, який відповідає. «Це допомагає зі зв'язком. Для захисту». «Ворог два». «Захисту?» «Ворог три». «У скількох інших такий є? Ти їх змушуєш коритися тобі?» Тоді ворог два обертається до людей і каже. «На восьмому рівні під площею, Там вони тримають вашого друга. Там зараза!» Перегілій повідомляє мені в захищений потік. «Збираю людей. Ти можеш діяти далі». Відповідаю, прийнято, продовжую продовжую». Дрон-перегелія на терасі повідомляє, «Біжіть, у вас три хвилини, щоб покинути зону!» Овер «Побігли негайно!» І люди кидаються навтюки по терасі до човника. Вороги з схвильовані, а тоді й самі обертаються та біжать стежкою від планетарного доку. Ще один слідопит врізається в сільськогосподарське поле і вибухає. Ще чотири з руйнованим верскливим звуком описують дуги в небі. Це для відведення уваги, щоб я міг ініціювати етап 0-2 в плані порятунку. Вороги біля східних входів навколо площі установки дезорієнтовані, а троє вже тікають у бік дамби. Я прослизаю в інший прохід. Мене не помічають. Бот Надійність робочої системи в мене знизилася, але стрибок страху підвищив швидкість реакції, і я вгатив ворога контакта по голові своїм шматком столу. Від зіткнення він позиткував, але його тіло... Це не ушкодило. А от від зусилля, з яким я змахнув деревиною, потрощений суглоб у мене підломився, і я знову впав. Потрібна більше зброя. Потрібна допомога. Потрібно забиратися звідси до біса. Деручи долоні обшорстку підлогу я поповз до затвора. Вдалося піднятися на рівні ноги і пролізти у проріху, перш ніж ворог контакт і сам підвівся. Якщо він мене впіймає, все почнеться заново. Але вже на місці мертвої бідолахи центральної буду я. Хочеться уникнути такої долі. Я подочився, і кульгаючи, побіг ангарною палубою до того дурного гравітаційного трубопроводу. Знаю, я казав, що не хочу ним користуватися, але часу на сходи не було, а порівняно з моїм переслідувачем трубопровід помало набрав привабливості. Крім того, без потоку всередині мене не вдасться віддалено вимкнути. Я почув за спиною кроки і стрибнув всередину. Мене закрутило водночас із тим, як гравітаційна шахта штовхнула вгору. Мерш ніж за 10 метрів позаду себе я побачив ворога контакта. Мушу вискочити до того, як він сам залізе в трубопровід. Я минув два рівні в спробах вилізти з цієї чортової машини без потоку, а тоді таки випручався на непозначену зону зупинки. Мене виплюнуло на наступному рівні, закотило в темний коридор, і я знову звалився на підлогу. Боляче. Я почав втрачати контроль над больовими сенсорами, що провіщало наближення системної помилки. І, схоже, я запізнився, бо ворог контакт, здається, побачив, як я зійшов на цьому рівні. Мене лякало мимо вільне вимкнення. Якщо перезавантажуся, то вже стану ворожою контроль системою. Я опинився на вищому рівні будівлі і уявлення не мав, як вибиратися. Але треба рухатися далі. Я підвівся і кульгаючи побіг. Коридор вигинався навколо шахти ангарної палуби і був аж надто довгий. Тут було частіше, світліше... Очевидно, ним користувалася досить недавно, і десь мала б бути ліфтова гондола чи сходи. А тоді я зловив короткий контакт. Наче пінг. Знайомий пінг. Дрони. Десь тут є дрони. Не ворожі, а мої. Я став розпачливо пінгувати у відповідь, бо ворог контакт знав, де я. Позаду в коридорі чулися його кроки. Попереду світилося більше, і виднівся вестибюль, що вів до сходового колодязя. Я кинувся туди, а тоді ж на сходовий майданчик зіскочив броньований вартмех. Я мало не вистрілив з обох своїх енергетичних гармат, але вчасно побачив наліпку у нього на шоломі. Хтось маркерною фарбою і стиснутою машинною мовою написав «Мене відправив Дат». «Це Вартмех-3», про якого казав 2.0. Непрозорий шолом обернувся до мене. «Я ще ніколи не рятував іншого Вартмеха», – сказав він. «Це не передбачено протоколами». «Та до сраки протоколи». «Наближається недруг», – відповів я. «Він заражений. Не скануй його і не дай себе торкнутися». Якщо зараження діє так, як я думаю, воно не мало б передатися від мене іншому вартмеху. Але хто знає. «Мене також не скануй і не під'єднуйся», – продовжив я. «Бо я можу бути носієм». Вартмех 3 почав. «Транспорт перегелі отримав дані від порятованих». Тоді він стрибнув і приземлився позаду мене, дістав з-за спини зброю і мить ворог контакт, вийшов із коридору. Вертмех-3 вистрілив чергою вибухових болтів, і контакт відкотився назад, але вибухи навіть не прогнули захисне покриття з чужинних решток. «Не спрацює!» – закричав я, але Вертмех-3 навів наступну чергу на стелю коридору. Від вибухів освітлювальна смуга затріщала, а матеріал, на якому вона трималася, розколовся. Коли на підлогу посипались уламки каміння, Вертмех-3 відскочив і схопив мене за тулуб. «Тримайся за мене! Зараз я…» «Та знаю!» – загорлав я і ухопився йому за плечі. Тікай! Він кинувся сходами. Два рівні. Три рівні. Страшенно незручно, коли тебе отак несуть. розумію, чому людям не подобається. Вартмех-3 викликав свої дрони, і рій зійшовся навколо нас захисною хмарою. Ми пройшли через затвор на денне світло і побігли відкритою площею, яку я бачив з поверхні доку. На бруківці лежали розкидані ворожі дрони, які поздихали разом із ворожою контроль-системою. Ворогів я не побачив, але, мабуть, через те, що по центру площі стояв слідопит, який виричав у голос і в комунікатор. Увага, детонація неминуча. "Да то зброї в слідопити?" спитав я. І не сказав мені, ну й мудак. "Люди також дивувалися", відповів вертмех 3 Да дівчоник промайнув над ребрами будівлі і сів на площу. Затвор опустився, і вартмех-3 забіг у сиренину. Він посадив мене на крісло прискорення, і я побачив, як ворог контакт несеться до нас. Тоді затвор зачинився, і Арада крикнула «Забрали їх! Вперед, вперед!» Від поштовху, з яким човник кинувся вгору, я мало не вилетів із сидіння. Кермував, мабуть, дат. Я сидів на запобіжній тасмі, що не сприяло ситуації. вартмех три вчинив так, як я зробив би з пораненою людиною. Впав на сидіння поруч і витяг руку, щоб тримати мене на місці. Арада з сидіння пілота суворо запитала «Вартмехо, ти в нормі?» «Не дуже». – відказав я. – Я заражений кодом. 2-0 позначив його як аномальний, щоб дат видалив. Скажіть йому, щоб не застосовував на мене медичний сканер. Крізь ілюмінатор я побачив дамбу і цяточки ворогів або колоністів, які перед тим були в будівлі, а тепер розбігалися. Ми знаємо, – сказала Арада, хапаючи повітря від прискорення. Екіпаж, що втік з розвідника, знав про сканування, а Перегелі додумався, як це робиться. Ну, звісно. Схоже, гарний момент, щоб припинити боротьбу і виконати я вже згасав, коли під нами вибухнув слідопит. Борого контакту відключено, сказав дат. І мене теж.